Na přek máme zeměpis. No dobře, a co to je? Zeměpis je, když při, při zeměpisu se zabýváme popisováním země. No tak to ne, Hurwajc. si, že na nějaké čmárání po podlaze a takový, to já si nepotrpím. Jo, zeměpis je věda a cizím slovem se tomu říká geozoologie, neboli nauka o zemětřesení. Rozumíš? Nerozumíš. Vidíš, to je ono. Učíš se a nevíš co. Budu tě učit názorně. Tak si představ. Naše kuchyň, to je Evropa. Přeci ní máme spíš. No, nespím. Ale počkej, spíš tedy spižírna. Hm. Tak tam je jichžano. A v koupelně, to je na západ, tam máme oceán. Hm, měli jsme tam oceán, jak nám plaskla ta vodovodní trubka. No to počkej, to je jenom příklad aby se naučil znát světové strany. A teď mi řekni, kde sedíš. Na posteli. Ale jak to, na posteli? Přece na západě od, no? Od Almary. Ale od ne Almary, od alpského pohoří přece. Přines mi tušku, já ti to nemoluju. Tak, máš jí? Nemohu najít tak Vím určitě, že jsem jí mě v severní Francii, já by mi tak byla spadla do kanálu Lamáš. Jsi jí nepořádné, podívej se nám Nemáš jí v Holandsku? Tam taky není. A s mám. To je dost. Kde pak byla? Schována pod Tatrami. Kolikrát jsem ti říkal, abys si tam nedával. Kde je pro ní správné místo? Já vím, v Jaderském moři, ale tam je moc kufru a taky... Smeták už tam vysíp. Tak si zaražíš hřebík do Šumaví a budeš jí věšet na boubín. Tatilo, tady je papír. No, dobře. Sedneme si s tím tady do Švédska, rozsvítíme si polární záři. Tak, hurvaj zavří dveře do Norska, táhne sem zima. Tati, neměl bych stáhnout přes pobřeží rolety? Támhle z Afriky na nás někdo kouká. Ale toho si nevšímej. Tak poděj, tohle to je starý, jak si, abych tak celý svět. Jak to? Svět je přece kulatý. No dobře, to je práce s tebou. Tak si tady představ, že moje hlava je zeměkoule. koule. No, představuješ? Ano, je na půlech poněkud sploštělá. A tuhle, jak mám uši, to bude asi rovník tam, víš? Tatí, leze ti moucha po severní točně. To asi nevšímej. Teď ti znázorním ještě slunce. Přines mi jabko, je v severní Itálii, tam nahoře je na Talíšku. Ano, taťu, Jej, co se stalo? Co tam hurvaj zase proved? Tatu, já jsem... Já jsem za to nemohl, jak jsem se potom tom natahoval, zakopl jsem o sardínyi, láhev kyselých okurek spadla do Říma a všecko se topí v láku. Prostě to tu vypadá, jako kdyby soptil vezův, máme z toho druhé Pompeje.